Tal com informem a través de la nostra plana web, el eh, Punt ha tret la notícia de que es reprenen les obres de l'antic Museu del Sur o carrer Tarongeta, una reforma de l'edifici que s'ha reactivat en les darreres setmanes. Fa uns mesos que comentàvem que les obres s'havien avançat molt. En aquest sentit, eh, Lluís Ros ens va comentar, el regidor de l'Obre Pública de l'Ajuntament de Palafrugell el, el descontent del consistori per aquesta situació. Eh, si es reactiva, ho sabrem, perquè tenim precisament el regidor aquí entre nosaltres, Lluís Ros,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 està bastant adelentat entre total, aquests moments el que falta és pintura i portes interiors. No més eh, pràcticament està. Per tant si està treballant, si sí, està treballant mm -hmm. Però deixa... ara sí, treballa amb el ritme que calia. que ja en una altra entrevista enví parlat i us havia comentat que a l'ajuntament estava molesta el ritme que es portava. Part de matriulli és part de l'empresa, una part gran i una altra part també poder direcció facultativa no va ser prou dur com li tocava ser.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 no, no, no és que vinguessin i no, és que no ens surten els nombres, no. Hi havia una sèrie de coses que eren discutibles, mmm, petits preus que es venien de discutir i s'havia de parlar. Uh, això, per això, atribueixo una part d'error, possiblement, a dir, s'ha hagut de dir la amb, amb l'antitud de comunicar-nos, però uh, també aquesta empresa va tenir una sèrie de problemes de la seva direcció interna, i interna dintre de l'obra. O sigui, uh, m'assembla que ja han passat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 però és més llarg un dia sense pa. Eh? I tant, i tant. Moltes gràcies i bon dia. Bon dia.